Godmorgen og velkommen til Euroinvestor morgenheder. I dagens udgave af podcasten skal vi høre om den danske aktieraket Silan Pharma, der mandag har været ude at rejse nye penge i markedet. Og så skal vi høre fra chipkæmpen Nvidia, som er blevet løftet til et nyt rekordniveau. Vi starter dog med at tage et kig på, hvad vi kan forvente os af tirsdagens aktiehandel. Du lytter til Euroinvestor morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Hvor investorerne havde taget ja-hatten på mandag, hvor både de europæiske og amerikanske indeks endte med plusser efter en svær start på året. Tirsdagens aktiehandel tegner også til at blive ganske positiv. Det japanske marked holdt lukket mandag, men tirsdag er der igen damp på kedlerne, og aktierne i det brede Nikkei-indeks stiger med 1% fra morgenstunden dansk tid. Ifølge Bloomberg er nogle investorer begyndt at spekulere i, at den japanske centralbank Bank of Japan vil sløjfe deres negative rentepolitik, hvilket i så fald kan sætte skub i aktierne. I Hongkong stiger aktierne med 0,3%, hvilket også er det, aktierne i Europa står til at stige med, når aktiehandlen skydes i gang om et par timer. Det viser i hvert fald futures for stocks 50-indekset. I USA er der en smule mere afdæmpet stemning, hvor futures i øjeblikket indikerer, at de tre ledende indeks vil starte tirsdagens aktiehandel med kursfald på omkring 0,1 procent. Du kan selvfølgelig følge med på yearinvestor.dk, når startskuddet lyder. Et af lydspunkterne på den danske aktiescene i 2023 har mandag været ude og hente nye penge i markedet. Der er tale om biotek-selskabet Zillian Pharma, som mandag aften har gennemført en rettet emission, der sikrer biotek-selskabet et bruttoproveny på knap 1,5 milliard kroner. Det fremgår en meddelelse til fondsbørsen. Når et selskab rejser kapital ved at udstede nye aktier, får investorer mulighed for at købe aktier i selskabet, typisk med en rabat. Investorerne, som ikke deltager i kapitaludvidelsen, får omvendt mindsket deres del fordi selskabets værdier og fremtidige indtægter bliver spredt ud på flere hænder. Silan Farma har solgt 3,7 millioner nye aktier i selskabet med en rabat på 1% i forhold til lukkursen mandag. Finansieringen skal bruges til at styrke investeringerne i selskabets fødevareportefølje, lyder det fra finansdirektør Henriette Vennicke. De nye aktier skal gå går til henholdsvis et amerikansk selskab, der investerer i life science og et globalt investeringsselskab. pharma aktien har haft fart på i 2023 og starten af 2024, hvor den er blevet løftet i håbet om, at selskabets forskningspipeline inden for fedmebehandlene kan forgylde investorerne. Det seneste år er pharma Farmeraktien steget med hele 85 procent. Men der var der i USA også fremgang til en af den seneste tids helt store aktievindere på den globale scene. Chipgiganten Nvidia, der er førende inden for kunstig intelligens, har nemlig lanceret en ny serie af halvledere, der har fokus på kunstig intelligens til personlige computere. Chipgiganten har lanceret tre nye grafiske chips, som skal gøre det lettere for gamere, designere og andre brugere at udnytte mulighederne inden for kunstig intelligens på deres egne computere, skriver Bloomberg. Lanceringen af de tre nye chips var med til at løfte Nvidia-aktien med 6,4 i mandagens aktiehandel, så den landede i et nyt rekordniveau på 522,5 dollar. Alene det seneste år er NVIDIA-aktien stedet med 234 procent. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og følg med løbende inden på euroinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.